Rejtőjenő A drót nélküli gyilkosság Első fejezet A drót nélküli gyilkosság Már majdnem minden együtt volt a bűntényhez. A tettesek, a hatalmas örökség és az áldozat. Csak egy holttest hiányzott. Viszont gyilkosság hullanélkül még a technika mai fejletsége melletti szinte elképzelhetetlen. Hogy a sudába szerezzen be valaki magánúton egy tetemet? Kétségtelen, hogy elhunyt embertársaink porhüveje nem képvisel különösebb értéket, hiszen naponta tapasztalhatjuk, hogy élve sem valami féltet kincs, és mégis, ha arról van szó, hogy az embernek egy hullára lenne szüksége, kiderül, hogy ilyesmit majdnem lehetetlen szerezni. A három tettes titokba tanácskozott a szobába. A húsz éves Jó, ikertestvére Henry, és a 27 éves Bob. Az örökké vidám, gyönyörű Jojó aranyszürken rendetlen hajával hősnője lehetett volna egy filmdrámának, amelyben megfontolt komoly családapák habozás nélkül sikkasztanak érte. Henry arcban és alakban nagyon hasonlított Jojóhoz. Jó Nevelőik egybehangzó véleménye szerint ifjúságuk idején Anglia két legszebb és legrosszabb gyermeke volt a Margany Kerpár. Idősebb fivérük, a kisémulet, lusta és mindig álmos Bob megszerezte az orvosi diplomát, de ezzel ágában sem volt praktizálni. Ha egyszer eltettük lábolóla a bácsit, akkor igenis szükségünk van hullára, mondta kategórikusan Harry. Mert ahhoz, hogy az örökséget megkapjuk, nélkülözhetetlen a holtányilvánítás, és minden holtányilvánításhoz hozzátartozik egy halott. Torkig vagyok a garasokkal, legfőbb ideje, hogy egy tisztességes jaktom legyen. Én igazán szeretem Ferláne bácsit, szólt közben Jó jó, és nem hagynám eltenni lábalól, ha megvenni a bujékot. Várjatok, mondta Bob, és szuszogott, mert nehezére esett a beszéd. Ma reggel levelet írtam az öregnek hármunk nevébe. Felsoroltam benne panaszainkat, megértem azt is, hogy undorodom a kínai szakácstól. Eléterjesztettem külön háztartásom költségvetését. Benne van a bujik is a memorandumban. Letettem az asztalára ezt az írást. Így nem torkolhat le, nem vághat a szavamba rögtön. Kénytelen lesz nyugodtan végigolvasni kívánságainkat. Nem kell erőszakhoz nyúlni addig, amíg reményünk van, hogy büntény nélkül is kielégíthetjük igényeinket. Te csak remély, majd meglátod, milyen gorombaságokat fog válaszolni. Előre megmondhatom, mielőtt rátok hagynám a vagyonomat, tanuljatok meg a pénzzel bárni és punktum. Jelentette ki Harry, és monokliát kezdte tisztogatni sejem zsebkendőjével. Ha megtagadja a kívánságainkat, akkor gondunk lesz rá, hogy örököljük a vagyonát. Én minden esetre megírtam, hogy mi fiatalok vagyunk, és nincs joga megtagadni tőlünk az életörömeit. El kell tenni, lábalól, jelentette ki jó, jó. Különben hiába várjuk tőle, hogy megnyissa számunkra az utat a pénzes zsákján keresztül az életörömeihez. Én elintézem a bácsit mondta Harry. – Bob, lopjon valahonnan egy hullát. Ez kötelessége, mint orvosnak. – Ízléstelen vagy, Harry! Nyafogta jó jó. Nalaja, a maláj jött be egy levéllel. – A mine her küldi. Átadta Harrynek, és kiment. – Na, itt a válaszot szólt Harry. – Ez is tiszta gúnyolódás, hogy írásban felel. Megsütheted, ami a levélben áll. Feltépte is olvasni kezdte. – nem érdekelnek az élet örömei. Elhatározásom megmásíthatatlan. Ha meghaltam, talán jobb lesz kedves rokonaimnak. Ez az utolsó szavam. Ferláne. A kocka el van vetve, örökölni fogunk, mondta sötéten Bob. Mikor a három morgángyerek édesanyja meghalt, a testvérek együtt maradtak Londonba. A két Iker gimnáziumba járt Bob egyetemre. Anyuk fivére az öreg Ferláne gazdag ültetvényes volt Ceylonba, és a temetés után kezébe vette a három gyerek sorsát. Nem volt más a rajtuk kívül. Sajnos a különösen okos, egészséges gyerekek egy túlságosan híú anya rossz nevelését nyökték. Morganné minden kívánságokat teljesítette, valósággal a rabszolgájuk volt, amíg élt. Mikor a nagybácsi intézkedésére iskoláik elvégzése után hozzáköltöztek Kolombóba, bizony nagy változást jelentett számukra a régi módi garasos hollandus, akinek igen maradi elvei voltak ifjú emberek büdzséjéről, és minden módon igyekezett a három elkényeztetett morgan testvért kordába tartani. Vagyonához mérten ezt talán túlzásba is vitte. Az öreg ferlán a saját egyénisége szerint ítélt meg mindenkit. Ő viszont naphozhat a földeken járt. Egyetlen szórakozása volt, hogy három havonként egyszer a toronyszobának csúfolt emeleti helységbe vendégül látott egy öreg, részeges matrózt, régi barátját, bizonyos Dickman kapitányt. Hajnal felé Dickman kapitány a sok pálinkától lefordult a székről, és 24 órára elájult. Ilyenkor lefektették a diványra, ahol egy napig horkolt, aztán visszament a vitorlásra, és ismét eltűnt két-három hónapra. Jól megépített három árbocosa volt Dikman kapitánynak. Csempész forgalmat bonyolított le az óceánon. Ezen a vitorláson lakott feleségével és egy maláj hancsal, aki hajósinasa volt. Felesége jóval fiatalabb volt nála, amellett nem is csúnya, úgyhogy jobb sorsot érdemelt volna, mint a kapitánnyal egy vitorlás hajón tölteni az életét. A hatalmas, brutális véntengerész igazán elviselhetetlen tudott lenni iszákosságával és féltékenységével. Miután a kapitány önkívületben horkolt a díványon, az öreg Ferláne, aki, úgy látszik, immunis volt az alkohollal szembe, vette a kalapját és elballagott az éjszakába a földek felé. Harry azonban egyszer megleste bácsiát és csodálatos felfedezést tett. Ferláne letért a földek felől és szépen a kikötő felé haladt. Itt csónakba ült és kievezett a távolban veszteglő Collette nevű vitorláshoz, ahol Dickman kapitány neje és a malái fiú mint kedves ismerőst fogadták. Herrit ez a felfedezés nagyon meglepte. Ferlán-e valamikor udvarolt Dickmannénak? A kapitány né még leány volt akkor. Lehetségesnek tartom, hogy egy bölcs, képi hollandus és egy rossz sorsú asszony titkos, de igazán csak baráti kapcsolata volt közöttük. Mondom, ez is lehetséges. Ferlán -e talán apró ajándékokkal kedveskedett ilyenkor az asszonynak, aki valamikor elég balga volt, mint választani helyette férjül. Valószínűleg elmondták egymásnak helyenként elhibázott életük panaszait. De lehet az is, hogy a különben mogorva Ferlán -e egy ilyen barokk-kizügg-galáns mentette át Csivárd Pózai életének maradék romantikáját. Végeredményben ez nem is fontos. Történetünkre csak az tartozik, hogy ferlán -e rendszeresen leítatta Dikmant, és miután 24 órára életen kívüli állapotba helyezte a féltékeny férjet, titkos látogatást tett a vitorláson. Egyedül levezett oda, és egyedül tért vissza hajnalba. És ez a minden lében kanál Harry nem általotta egy öreg szív szomorú másodvirágzását kilesni, és profán szavakkal közölni hasonló lelkű cinikus testvéreivel, hogy hello gyerekek! Az öreg fárlána éjszaka kievez a tengerre, a zavarosba halászni. Ezen azután sokkal súgtak buktak, míg végül megszületett a terv. Az öreget Dikmar révén elteszik lábalól, hogy birtokába jussanak az örökségnek. Beismerem, hogy a három ifjú az elmondottak után nem éppen előnyös színben tűnhet fel az olvasó előtt. Mégsem állítom róluk, hogy gyilkosok voltak. Ők mindössze örökölni akartak. Ez kétféleképpen lehetséges. Vagy meghal Ferláne, vagy a hatóságok abban a hídben, hogy meghalt, felbontják a végrendeletét, amelyben rokonai vannak feltüntetve, mint örökösök. Ők a második módon akarták eltenni nagybácsiukat lábalól. A feladat ez volt. Hogyan lehet holtán nyilvánítatni valakit, aki él. Elsősorban el kell tűnnie úgy, hogy ne adhasson életyelt magáról erre vonatkozott Dickman kapitánnyal kapcsolatos tervük. Ha fárlánne eltűnt, a hatóságokkal el kell hitetni, hogy meghalt. E tekintetben Harry valami misztikus eljárást javasolt, amelyhez egy holttestet kell lopni. Ezt úgy mondta, mintha jobb házaknál sűrű lennének heverő minden felügyelet nélkül. Mikor azonban Bob memorandumára megkapták a nagymácsi válaszát az élet örömeiről, Harrynek nagyszerű ötlete támadt. Gyerekek, Mondtak. Azt hiszem, én megtaláltam a drót nélküli gyilkosság nyitját. Ahogy a rádióleadó és a vevő feleslegesé tette a drótot, ugyanúgy a haláltól a holtán nyilvánításig, amelyhez mindmáig, mint összekötő tettem szerepelt közbeiktatva, holtest nélkül jutunk el találmányom révén, amely, mint drót nélküli gyilkosság, idővel még közkincse lehet az emberiségnek. Kevésbé hm, kevésbe hülyén ez hogy hangzik? Be fogom avatni a tervünkben a laját. Ez még nagyon marhaság, de ideje, hogy valamit kitalálj, mondta Bob, mert íme most jön át a kerten Dickman kapitány. A kerti úton csak ugyan Dickmann kapitány lépkedett, az öreg tengerésznek azzal a tipikusan ingadozó, hajóhoz szokott járásával, amely a kapitány szerint büszke jellege minden igazi matróznak. Bizonyára csak ez volt az oka, hogyha partra szállva úgy vette észre, hogy járása nélkülözi a megfelelő ingadozást, nyomban némi alkohollal hozta helyre a hibát. Fárlána a tornácon fogadta igen régi és igen piszkos barátját. A kora délutáni órákba beszélgettek, és mindössze egy-két üveg pálinkát ittak. Inkább a tessék-lássék kedvéért, mert a komoly csak vacsora után kezdődött az úgynevezett toronyszobában. Hogy vagy, Dick? Fene tudja, és te? Ugyanúgy, felelte Ferláne. Dickman elpanaszolta a csempész csomorú sorsát. A régi nóta. Kivert kutyaként bitangul a kokain vagy puskapor rakományával az óceánon. mindenki kikötőt kerülnie kell, amíg célhoz nem ér. Hetekig, hónapokig csak a tenger és a jég. Pedig milyen jó lenne közben megállni egy-két vidám helyen? Most mit viszel? kérdezte Ferláne. Semmiség csak néhány ezer revolvert Észak-Kínába kiselejtezett angol buldogpisztolyok pisztolyok a világháborúból. És jó fegyverek még az ilyen régi holmik? A legjobbak, nem ártanak a légnek sem, de ha elcsípnek, mégis két évet tölthetek miatt a szumba van. Hé, hey, Kröger, hogy van maga benszülött pecél? Ön uram, egy ellenszenves ronda fráter, felelte édegesen Kröger, aki Ferlána első intézője volt és éppen elsétált a tornác előtt. Nem szerette ezt az undok kapitányt, Kröger mok volt, és azt tartotta, hogy ha valaki bilkapásztorból harminc év alatt főintéző lett, igyekezzék úri modorával fájtlat borítani a múltra. Különösen sértette a benszülött pecér megérzés. Még maradébb ember volt, mint a régi módi és szívből gyűlölte az új idők álszenteskedő törvényeit. Éppen rendkívül ideges volt. Előzőleg Mr. Nelsonnal vitatkozott hevesen. Ez a 30 éves, amerikai tacskó mindenáron meg akarja honosítani itt a modernos trobaságokat. Az ősedő közepén megmunkált hatalmas ütetvény intézője, tehát alárendeltje Rögernek, nem is szólva arról, hogy egy tacskó. És mégis, a leggorombábbal szembeszállt Ferlána mindenható intendánsával. Ezt a Nelsont, mint árva gyereket vette magához Ferlána a háború után. Itt nőtt föl a birtokom. Most meg állandóan tiltakozik, modernizálni akar, és ha bejön egy hétre az őserdőből, egyre agresszívebben követel mindenféle egészségügyi beruházásokat. Így érdemes jót tenni. Ebben a hangulatban talált a Dikman, a birkapásztorból gőgös polgárrá érett Krögert, aki 50 fokos melegben is kemény gallért hordott. <gül> Csak ne ordítson maga páva, felelte Krögernek röhögve. Nem is tudtam, Mr. Dickman, hogy ilyen jóba vagyunk. Marha, mondta Dickman tömören. Egyszer nagyon megjárhatja velem, kiáltott Kröger, és emelt fővel elsietett. Harry ott ült velük az asztalnál. Miután az intéző elment, aggódva, mondta a kapitánynak. Ne kezdjen ki ezzel, Dickman, a hiú ember bosszú álló. Ugyan? Nem rossz fiú a Kröger, legyintett ferlán -e nevetve. A vacsora után a két barát visszavonult a torony szobába. Itt hozzáláttak kedvük szerint az iváshoz. Még suhánszkorukba barátkoztak meg, és az idő múlásával társadalmilag, lelkileg, szellemileg egyre távolabb kerültek egymástól. De a régi barátságot híven ápolták, valahányszor Dickman hosszú járatú csempészhajója kikötött Kolombóba. Éjfél felé a rendes program szerint Dickman két vastag, szőrös alsó karjára borult, és a nagy mennyiségű pálinka hatása alatt igazi könnyeket sírt. Aztán beleütötte kését hegyével az asztalba, és ismét meggyomta Ferlánénak kínzó féltékenységét. Lóri megcsalja. Lóri volt a felesége, aki a Koletnevű nevű hajójukon lakott. Ideje nagy részét egy benszülött fiúval és egy rádiókészülékkel töltötte el. De Dickman esküdözött, hogy minden hiába. Ő tudja jól, hogy Lóri megcsaljak. Tudja jól, hogy egyszer majd meg kell ölnie az asszonyt és ismeretlen csábítóinak egyikét. Ezután megkérte a barátját, hogy engedelmével előadhassa a Jervidám Csónakos című dalt. Reket vibráló hangján nyomban bele is kezdett. Ferláne tudta, hogy a Jervidám Csónakos című dal az alkoholmérgezés pregnáns tünetedik mannál. És valóban, éppen a dal legérdekesebb részénél, amikor a szélvihal elkapta a csónakot, Dickman nagy robba él az alá zuhant. Az 56 éves hollandus könnyedén kapta karjaiba Dickmant, és mint valami csecsemőt a kanapéra fektette, ahol 24 óra múlva csak kemény ütésekkel és néhány csöbör jeges vízzel lehet majd magához téríteni. Ferláne egy korcsál sem volt kevesebbet, mint Dickman, de azért nyugodt léptekkel hagyta el a szobát. Kiballagott a partra, eloldozta a csónakját, és erőteljes tempós csapásokkal elindult, a nyomott párás éjszakába a kolet nevű vitorlás felé, amely távol az egyik bójánál vesztegelt. Ha a kiáltására a malájsuhansz ledobta a kötéllétrát, és Ferláne felment a fedélzetre. Dickmanné az egyetlen tágaska ült vacsorával vártak. Az asszony, közel a negyvenhez és kisé megtörve egy rossz házas életbe, még mindig sokat megőrzött régi híres szépségéből. Csendesen szeretettel és szomorúan beszélgetni kezdtek. A lehalkított rádió a Grand Oriental Hotel zenekarát közvetítette. Szép indiai éjszaka volt. Dickman ilyetten ugrott föl a kanapéról. Égető fájdalmat érzett a karjában. Két harangütés hallatszott tisztán. A szobában utálatos kórházszak terjengett, és a kapitány csodálkozva látta, hogy ferlán -e kövér unoka öccse áll mellette, és éppen egy hosszú tűt húz ki a karjából. A szíve vadul dobogott. Már jó néhány koffein és kánfol injekció volt benne, nem is szólva két kisebb injekciós tűről, amit Bob tölt bele, miközben megkísérelte, hogy emlékezetébe idézze az egyetemi előadást, amelyen az intramuszkuláris injekciót tanították. Sajnos, mint rájött, éppen erről az előadásról hiányzott, ami egyébként nem tartozott az elszórt jelenségek közé egyetemi tanulmányai alatt. Így azután injekciózás közben egy-két tűt beletördelt a kapitányba. Ha azonban meggondoljuk, hogy a kapitányba már konyhakés is tört bele, e hitvány kis tűk miatt nem kell aggódnunk egészségét illetőle. Az orra alá dörzsölt szalmiák szesztől bőségesen hullottak a könnyei. Miután látta, hogy ferlán -e kövér unakeüt újra szúrni akar, ő is nyomba ki rántott. Na jöjjön csak ide! Csak úgy magához tért, suttogta Bob. Meneküljön, kapitány! Kröger feljelentette fegyvercsempészésért. Megölöm, megölöm! Hol van Ferláne? Szóval tartja rend a rendőrkapitányt, aki őrizetbe akarja venni magát. Egy létre van itt az ablaknak támasztva. Fusson és szedje fel a horgonyt! Dickman, mint a bolond ugrott ki az ablakon, és zombiai közé fogva a létrát, villámgyorsan gyorsan lesiklott. Rohant a kikötőbe. Bob csókot dobott utána. Dick Manny és Ferláne csendesen beszélgettek. A benszülött matróz egy kötélcsomóra támasztotta a fejét és elnyúlt a fedélzeten. A csillagokat nézte. A kabinból kihallatszott a rádió halk muzsikája. Igazán szép éjszaka volt. Ilyenkor az ember arról álmodozik, amit legjobban szeretne. A fiú azzal a szenvedélyes gyűlölettel foglalkozott gondolatban a gazdájával, amely az ilyen alázatos, elkínzott benszülöttek számára lehetővé teszi, hogy miután fantáziákkal levezesse gyűlöletét, továbbra is szolgálni tudja kínzóját. A matrózinasnak bőségesen kiútott rugásokból, ütésekből, s ha ilyenkor a csillagokat nézte, arról álmodozott, hogy valahol az őserdő közepén egyedül hagyják a fához kötözöttik mannal. Ő tetőtől talpik, egész kis bevágásokkal sebzi meg a kapitány bőrét, és elébe ülve a földre két napon keresztül nézi lassú kínhalálát. Hé, te ördög! – hangzott lentről Dikmar tűvöltése. A létrát! Pillanatok alatt tűnt el minden a terített asztalról. A rádió elnémult. Ezzel szemben Dikman mint egy megsebzett víziló, ordított a hátsóért, és jól belerugott a benszülöttbe, mikor a fedélzetre ért, amiért megvárakoztatta. Ferlán ekkor már a hajófenékbe bújva döbbentenült a csempészáru között, érthetetlennek találva az eseményt. Tíz perc múlva felvont vitorlákkal, teljes sebességgel útban volt a hajó Dickmannal, Lóri nevű feleségével, egy benszülöttel, egy konzervatív nagybácsival és néhány ezer kiselejtezett revolverrel észak felé.